Al Latief, die uiters goedhartige. Al Latief is daar die weese wat goedhartig met sy dienaars omgaan. Dit wil sê, hy betoon goedheid oor hulle op so'n manier, dat hulle nie eers bewus is nie. En hy skip sylke middele vir hulle behoeftes en werke, wat hulle nooit kan voorstel nie. Allah Ta'ala is baie goedhartig, en oor sy dienaars, hy gee lewensmiddel aan wie hy wil, en hy is krachtig, almachtig. Iedele Koran, sura shura, Ebne Abbas, radelahu anhumah, vertel, vertaal, Latif, as, hafie, wat vriendelik beteken, Ikrama radelahu anhum, vertaal dit as baar, wat beteken, die skinker van gunste Maqatil Rahmatullah Alay het verklaar dat Allah taal so goedhartig ten oor al sy dienaars is, dat hy in hierdie wereld sy gunste ook op ongeloofig en sondas laat reen. Die gunste en genade van Allah taala op sy dienaars is oneindigend.